kui onu kilpona onu saba lahti laskis ja see põhja vajus tulid mullid vee peale ning tegid ai du Rebase onu ei lausunud selle peale sõnagi aga kaldal istuv konnad kuulis ja karjus vastu ja kerrom kom ja kerrom kom kom Nüüd panid kõik konnad kisama Siin pole sügav, siin pole sügav. Ja konnad karjub veel kõvemini. Vraki, eto vraki, vraki, eto vraki. Ja kilpkonna onu juures põhjast se uuesti mulle. merker kommerker. Konnad lärmavad. Karga porri, karga porri. Ja konnad karjub veel kõvemini. Seal on teine repane. Seal on teine rebane. Rebane on sootuks segi. Vaatab vette ja näeb, et vesi tõepoolest pole sügav, kuna teine rebane seal seesistub. Ta pingutab, et veel vaadata ning lendab mööda järsakud robinal vette. Konnad karjuvad. Kukker pall, kukker pall. Kilpkonnaonu mullit teevada kait ai du merker kon merker ai merker kor